Isabel Brüsszeli tartózkodásának harmadik évében történt az a tragikus esemény, amely végre fényt vetett Enzt titkos tevékenységére, s a veszedelmes irányra, amelybe belesodródott. Charles de Blancourt meglátogatta Huga, aki Angliában volt férnél. A lédit elkísérte leánya is, Isabel Rágon hűvös-modorú, magas, karcsú, sötét szőkeleánynak írta le Izabelt, akinek gyönyörű szürke szeme és élénkpiros, telt ajka ellentmondott látszólagos hidegségének. Rendkívül szép volt, művelt és gonoszul szellemes. Úgy látszik, megismerkedésük első pillanatától kezdve rossz, izgalmas feszültség állt be Ernst és közötte. Az ünnepelt, gazdag, elkényeztetett leány nem titkolta ellenszenvét Ernst iránt, és ezt minden alkalommal éreztette vele. Gúnyos megjegyzéseinek céltáblájává tette az asztalnál, és azon igyekezett, hogy mulassanak a rovására. Ernst, Ragon szerint bámulatos önuralommal tűrt el a megaláztatásokat, és nagyon sokszor a leány fölé kerekedett ügyes visszavágásaival. Izabel menyasszony volt. Vőlegénye, Lord B. Az egyik legrégi angol család első szülöttje, örököse volt a G. hercegi címnek, s így Izabel férje révén közedi kapcsolatba került volna a királyi házzal. Kétségtelen, hogy Izabelt érdekelte az alacsony sorból származó, képtelen társadalmi helyzetű, mégis rendkívüli fiatalember, s ezt az elfolytott érdeklődést vezette le gúnyos kitöréseivel. Önmaga előtt akarta lehetetlenné tenni. Önmagát kívánta meggyőzni róla, hogy nyugtalanító érzéseit Ernst iránt a nevetségesség váltja ki, nem pedig a férfi vonzó tulajdonságai. Ezt udvarias, tartózkodó maradt irányában, s ha tehette, elkerülte. Így állt a helyzet közöttük, mikor elindult a tragédia. Az eseményekről először csak külső tünetek beszéltek. A fiatalok épp oly keveset voltak együtt napközben, mint addig, de ha mégis együtt kerültek, Izabel már nem tett kúnyos megjegyzéseket. Általában csendes volt, töprengő és fénytelen. Ha szóltak hozzá, mély elmerültségből rezzent fel. Ajka cserepes, vértelen volt, arca árnyékos, beesett, mintha súlyos bánat vagy betegség kínozná. Anyja azt hitte, vőlegénye után vágyódik, s elhatározta, Előbb utaznak haza, mint ahogy tervezték. Izabella azonban kétségbe esetten tiltakozott az elutazás ellen. Nem, itt akar maradni, ha lehet még tovább is. Édesanyja csak utazzék haza nyugodtan. Ő annyira megszerette Brüsszelt, hogy nem tudná elhagyni. Azután Lord B egy leveléből, amelyet Izabella anyjának írt, és amelyben nyugtalanul érdeklődött, mi történt Izabellel, megtudták, hogy vőlegénye leveleit hetek óta válasz nélkül hagyja. Tehát semmi kétség. Beteg. Az orvosi vizsgálat azonban megint csak görcsös tiltakozást váltott ki nála: Hagyják békében, nincs semmi baja. Mikor akarata ellenére mégis elhívatták az orvost, szobájába zárkózott előre. Édesanyja és Blanquur tehetetlen, tanácstalan aggodalommal állottak érthetetlen állapot előtt. Valami lelki bajra gyanakodtak, talán egy titkos szerelemre amelynek tárgyát azonban sehogy sem tudták megtalálni Izabel Brüsszeli ismerősei között. Soha senki iránt nem érdeklődött feltűnőbben, s az utóbbi hetekben felületes társasági kapcsolatait is teljesen megszüntette. Állapotának igazi okát a megrendítő búcsú levél tárta fel, amelyet öngyilkossága után szobájában találtak. Izabel ismeretlen mérget vett be, és mire rátaláltak, halott volt. Levelét Blankurnak címezte. A családon kívül Ragon volt az egyetlen, akit beavattak a szégyen teljes és lesújtó ügybe. Ragon Blankur úr engedelmével lemásolta nekem Izabel levelét. Mindenek előtt könyörgött Blankurnak, úrnak, álljon édesanyja mellé, támogassa a rászakat súlyos bánatban, amelyet kénytelen okozni neki. Arra is megkérte, hogy vőlegénye, vőlegényének családja, s általában a nyilvánosság előtt, Tussolja el tettének valódi hátterét, ha lehet, öngyilkosságát is. Az ő befolyásával nem lesz nehéz olyan orvost találnia, aki bizonyítványt ad valamely hirtelen támad betegségről, amely megölte. Azután rátért öngyilkosságának okára. Két hónap előtt történt, szeptember másodikán. Borús meleg este volt, s én gyöngefejfájást éreztem. Két meghívás között is választhattam, de nem tudtam rászánni magamat, hogy elmenjek. Olmos fáradt tehetetlenség nyűgözött le, nyomasztó, szorongást keltő előérzet. Vacsora alatt, szokás szerint, szembenültem az asztalnál Ernst Müllerrel. Pillantása, amellyel pár nap óta mindig találkoztam, ha feltekintettem, mérhetetlenül ingerültétett, s egyben különösen meg is bénította agyamat, amely máskor ontotta az ötleteket arra, hogy bosszantsam fel ezt a kifejezetlenül ellenszemves, álszerénységében kihívó jöttment senkit, akit éppen azért kell megvetnem, mert annyira nem fér, ravasz és képmutató módon kívánja magát valakinek feltüntetni. Szemkifejezése nagyon furcsa volt. Roppant eleven, lenyűgöző, gúny és gyűlölet éget benne. De valami más is, ami, bevallom, hiszen most már mindegy, s azt akarom tisztán álljon előttetek az agasztet, amelyet ez a szörnyeteg elkövetett. S tudjátok, nem saját akaratomból, hanem meggyőződésem, ízlésem ellenére történt. Ijesztő módon felkavart, mintha ereimbe eleventüzet öntöttek volna. Ez az érzés szégyennel, nyugtalansággal töltött el, de nem tudtam védekezni gonosz édessége ellen. Vad, szúrós sóvárgás öntött el, térdem remegett, Lélegzetem elszorult tőle. Közben gyűlöltem őt, Taszított, felháborított, S el, Ha gondolkodási képességem, Öntudatom birtokában maradok, Soha se győzi le erkölcsi ellenállásomat. Hamarosan álmosság vett erőt rajtam, Szobámba mentem és lefeküdtem. Nem tudom, mennyi ideig alhattam. Egyszerre felébredtem, De ez nem helyes kifejezés, Mert lényemnek csak egyik része lett éber. Agyam üres maradt. Testemben égett, tombolt, Sürgetett az a tüzes sóvárgás, Amely szinte fájdalom volt. Hirtelen a nevemet hallottam szólítani Halkan, forrón, parancsolón. Izabel, jöjj, Izabel! Ez a hang elbírhatatlanná fokozta fel Az idegen, borzalmas érzést bennem. Rázott, hogy remektem tőle, S feljajdultam, olyan vad kint okozott. A belső vihar úgy látszik, Elmosta a tétova kontrollt is, amelyet agyam és öntudatom gyakorolt, mert ezen a ponton emlékezetemben kihagyás van. Ébredésem, teljes feleszmélésem azután olyan szörnyű, lesújtó, annyira kétségbejtő volt, hogy leírásához nincsen elég erőm. Ernst Müller feküdtem meggyalázva, vérezve, szédülő fejjel. Testemet karmolások borították, vállamon harapás nyoma, Ajkam kirepett, s az összedőlt ágy mellett a lobogó a fényében. Ott állt ő, aki... Ó, oh, erről nem tudok írni. Hidegen felszólított, hogy most már menjek óvatosan a szobámba, mert nem sokára ébredezik a cselétség. Hangjában parancs volt. Figyelmeztetett, hogy nappal okosan viselkedjem. Modoromon ne változtassak, nehogy vegyenek valamit, az éjszakáról pedig hallgassak. Sírásban törtem ki. Ajkamra borzasztó szavak tolultak. Felugrottam. Ököllel vertem a mellét. Ő azonban megfogta két vállamat, nagy erővel eltolt magától, megrázott és az ágyra hajított. Kettőnk közül önnek nagyobb érdeke, hogy éjszakának idején ne találja szobámban a fellármázott cselítség. Micsoda kis vadmacska! Szerelmében a fogát és körmét használja, gyűlöletében meg az öklét. Gúnyos mosolyjal félrehúzta mellén a hálóköntöst és nyakán, vállán, harapások, karmolások nyomát mutatta. Most menjen szépen, majd újra hívni fogom. Ettől az utolsó és mindennél szörnyűbb megaláztatástól csak nem eszméletemet vesztettem. Egyetlen szó nem jött ki többé ajkamra. Nyögve, sírástól zihálva kitámoljogtam a szobájából, azzal az egyetlen hangos, ordító gondolattal, hogy felöltözöm, elszököm hazulról és a vízbe ölöm magamat. De ahogy szobámba értem, olyan fáradtság fogott el, hogy ágyamra roskadtam, és elaludtam. Anyám ébresztett fel délben. Azt mondtam, beteg vagyok, és így feküdni hagyott, de nem mozdult mellőlem. Este végre elköszönt tőlem. Szégyent, kétségbe esett bánatot éreztem, amikor fölém hajolt és megcsókolt. Szerettem volna belekapaszkodni, visszatartani, s vele együtt mindazt, ami ragyogó, napfényes, ígéret teljes volt fiatal életemben, S ami egyetlen éjszaka alatt összeomlott, elveszett örökre. Mikor anyám kiment, hosszan imádkoztam, aztán öltözni kezdtem. Öltözködés közben rohant meg hirtelen és ellenállhatatlanul a parancsoló, ajas, gyötrően édes vágyakozás, amely lebírta, elhallgattatta rémült ellenállásomat. Újra hallottam a hangot. Izabel, jöjj, Izabel! Minden más elmosódott, semmivé vált. Csak ez a hang volt, és a testemben tomboló éjség. Derengés előtt újra Ernst Müller ágyában eszméltem fel. Így történt. Minden nap meghalni indultam, és minden nap újra bemocskolódtam. Már eljutottam a vízpartjáig és onnan rántott vissza a szörnyű bábjátékos, a sötét szenvedély szálán. Mérget szereztem, és az első alkalommal, mikor kiharcolom vele és önmagammal szemben a lehetőséget, befogom venni, hogy megszabaduljak, mert más menekvésem nincsen. Óráról órára mélyebbre süllyedek. ellenállásom gyengül, erkölcsi erőm megtörik. Átitatottam a pestissel, amelyel beoltott. Már nappal, ébren is sóvárgok utána, Hideg démoni arca, izmos testek gonosz kívánatos szépségbe öltözik előttem, hangjára megremegek. Ha nincs a szemem előtt, féltékeny sóvárgással gondolok rá, és titkos, iszonyú epedéssel várom az éjszakát. Most már arról is megbizonyosodtam, hogy gyermekem lesz tőle. Ezzel betelt a mérték. Nincs többé helyem a világon. Nem maradhatok életben, hogy szüleimre és vőlegényemre, akik határtalanul bíztak bennem, botrányos körülmények között elviselhetetlen szégyent hozzak. Nem adhatok életet Ernst Müller gyermekének, leány fejjel, kitaszítva, világ csófjára. Én, Izabel Velles de Blancour. Ernst az eset kirobbanása után nyomtalanul eltűnt Blancourt házából és minden valószínűség szerint Brüsszelből is. Rágon előtt és előttem is virágos volt, mi történt. Ernst Blancourt gyűjteményében gazdag sorozatot talált a szexuál mágiáról szóló legritkább könyvekből. Találkozása ezekkel a könyvekkel végzetszerű volt, és úgy hatott szenvedélyes érzékiségére, határtalan becsvágyára, mint az örvény az áramába került falevérre. A fekete erők öle mohón beszívta, Magába sülyeztette. Kétségtelen, hogy hónapok óta gyakorolt. Leveleiből, írásának megváltozásából kiszámíthattam az időt, mikor kezdett hozzá. Kísérleteinek szomorú sikerét a szerencsétlen, elkényeztetett, gőgös Izabel öngyilkossága bizonyította. Veszedelmesen nagy képességei voltak e terület meghódításához. Óriási szexuális energia, kitartás, szorgalom, intelligencia. Csak éppen nem tudta, vagy nem hitte, ha a figyelmeztetéseket el is olvasta, hogy a mági, a sötét erői végül mindig a fekete mágus ellen fordulnak, és egyszerre zúdítják vissza rá mindazt a rosszat, amelyet mások ellen kitermelt. De addig, addig még sok tragédiát okozhatott, mert olyan fegyverekkel szabadult ki a világba, amelyek minden látható fegyvernél félelmetesebbek. Igaz, csak azokat sebezheti meg velük, akik erkölcsileg gyengék, szenvedélyesek, puhák, szellemileg védtelenek. De hány nő mondhatja el magáról, hogy teljesen vértezett? Ernst Müller gonosz gyönyörökhöz, kegyetlen szenvedésekhez, keserves tapasztalatokhoz juttatja majd őket. Azonban fel is ébreszti ellenállásukat egy következő életre. Az úton, amelyen elindult, nincsen megállás, mert lefelé lejt. Ahhoz, hogy visszajusson a jó irányba, neki is el kell érnie előbb a legmélyebb pontot, mint Hans Burgnernak. Izabel halála után talán megrendült egy pillanatra, és átértette elutasításom okát, noha később esetleg rámhárította a felelősséget. Az bizonyos, hogy idáig nem akarta juttatni a leányt, aki hiúságát halálosan megsebeszte, nyilvánosan megalázta és kigúnyolta. Csak éppen meg akarta táncoltatni, Szerelmes, alázatos némberré kívánta sirányítani bosszúból, De az elérhetetlen sóvárgó, gyűlölködő, perverz érzékiséggel. A fekete mágia erői azonban mindig túlnőnek a bűvészi nason, Aki felidézi őket. Tovább rombolnak, dúlnak, önálló életre kelnek. Egy ideig még úgy tűnik, idézőjüket szolgálják, de valójában ők irányítják minden lépését, s összezúzzák végül.